Szabadalmi irodám Lelkem mélyén mindig megvoltam győződve róla, hogy zseniális feltaláló lennék, ha hagynának. Méghozzá egészen másféle, mint az eddigiek voltak. A régi iskola, Stevenson, Bell, Edison, Marconi nem az én esetem. Ezek recept szerint dolgoztak, analízis és anisztézis, gyakorlati célok megoldása. Valami más lebeg előttem, ami eddig még nem volt. A feltalálás tárgy és feladatkörének egy új irányát találtam fel. Hogy is értessem meg magam? Az a feltaláló iskola, aminek úgy értem első apostola lettem volna, a találmányokat öncélnak tekinti, nem alkalmazkodik kívánalmakhoz és alantos célszerűségi szempontokhoz. Nevezhetném impressionista vagy artisztikus individuális feltaláló irányzatnak, minden esetre új elvek benne. Mit magyarázzak? A példa sokkal jobban szemléltet. Az én eszményképem és követendő mesterem például az a rajongó lélek egyik elődöm, különben jellemző nagy szegénységben halt meg, s a hálátlan és meg nem értő utókor még most sem méltányolja, aki a szemét találta fel, ami éppen úgy fáj, mint az eredeti. Soha nem volt annyi pénze, hogy találmányának modelljét elkészítse. Lejárta a lábát, és hitvány eredeti tyúkszemeket viselt még akkor is, mikor álomra gondt a tyúkszemeit. Na kérem, most már talán megértenek. Alábbiakban van szerencsém néhány eredeti ötletemet, természetesen a copyright és szabadalmi elsőbség szigorú fenntartásával, csekélyszámú híveim rendelkezésére bocsátani, egyrészt azzal a célral, hogy a modelleket elkészítsék, másrészt, hogy őket hasonló találmányok kieszelésére buzdítsam. Tehát kívántatik. Első. Bekker szordinó készülék, melyet közvetlenül elalvás előtt a már felhúzott órára szerelünk. A készülék reggel, mikor az óra csöngetni kezd, részben vagy eszményi megoldásban teljesen elfogja a hangot, mely legszebb álmában szokta oly kellemetlenül zavarni az óra tulajdonosát. Második: Pislogó villanylámpa olvasás ellen az ágyban való olvasás rossz szokását szüntetné meg, bekapcsolásra a lámpa hunyorogni és pislogni kezd, képtelenség olvasni mellette. 3. Töltőtol kulacs Egy csavarásra a töltőtol tinta helyett törkölypálinka folyik, esetleg alkoholmentesek részére tisztalangyos víz. Ugyanakkor egy kis villanylámpa gyulladt ki a tol végén, piros jelzőfénnyel és hőmérővel átutazók részére. 4. Láthatatlan hőmérő és iránytű A hőmérő higanyoszlopa átlátszatlan fémcsőben szaladgál, a hőmérőzött beteg nem láthatja mekkora láza van, nem ijed meg, és ilyen formán közérzete derültebb lévén esetleg könnyebben gyógyul. Az orvos külön használhat rendes hőmérőt a másik hónajban. Hasonló elf forrasztott fényfedelő iránytű, csavargók és kéjutazók számára, akiknél úgyse fontos, merre vannak az égtájak. 5. Kazánkőfesték Megfelelő kémiai anyag, mely a gőzkazánokban használt vízbe keverve a kazánok falán visszamaradt úgynevezett kazánkövet pirosra, kékre, zöldre, esetleg dillára festi. 6. Borotválható álszakáll Detektívek számára nélkülözhetetlen. Az állszakált percek alatt le lehet borotválni. A vásznat, amire fel van ragasztva, természetesen jól hozzá kell enyvezni az állhoz, nehogy le lehessen rántani borotválkozás közben. 7. Duplatal puruha szekrény A szekrénynek fölül a tetején is vannak lábai. Ha a szekrény felül poros lesz, nem kell porolni többé, egyszerűen megfordítom az egészet, mire a por magától lehullik. Természetesen üvegtárgyakat nem szabad tartani benne. 8. kalapgomb. Két gomb a kalap két szélén. A levetett kalapot két szélénél fogva össze lehet gombolni. Esetleg kulcs zár ugyanazzal a céllal, zsebben hordható kulcsal. Kemény kalapokhoz, nehogy az összehajtásnál rongálódjék, a cél vagy ezüstlánc, ami a két gombot összecsatolja. 9. Automatikus készülék. Egyszerű szerkezet, melyen felül, ha megnyomok egy gombot, oldalt kijön egy másik gomb, amit szintén meg lehet nyomni. Tizedik. Figyelmeztető lábfürdő. Kifejezetten lábmosásra való lavor, vízzel és szappantartóval. A Wertheim szekrény közelében helyezendő el oly módon, hogy a betörő vegye. Ha eszébe jut, lábfürdőt venni munka után, az edény csöngetni kezd, és aladmirozza a házat. Ha nem, nem.